Apukám halálát úgy várom, mint a messiást. Bár csak jönne el, de remélem sosem fog. Most is él, és olvasni is tud, papa, mit fog szólni, ha elolvassa ezt. Az én apukám nincs bezárva a múltba, most is egész nap dolgozik, ír és olvas. Másokat olvasni tanít, de írni csak én tudok, semmi baj. Rázárok ezzel egy jó kis kemény tokot. Akármit írok elolvassa, de érteni nem fog semmit, és ezért kell kipróbálnom, hogy valóban megtehetek-e az ő leírt képmásával bármit. Apukám leírt képmását kirakom az utcára lakni, ott hagyom a hidegben fázni, mert ettől fél a legjobban. Aztán beszélnek hozzá mindenféle idegenek, és elveszik tőle a legjobb golyóstollát. Utána meg jönnek kedves nénik, és adnak enni. Kirúgja a kedves néni kezéből a tányért a merőkanállal ráver a sokat beszélő bunkó arcára, kiveri a fogát és elveszi tőle az összes pénzét, aztán elfut. Fut a lopott pénzzel, aztán hazajön, de nem ad a zsákmányból senkinek, és elmondja, hogy milyen lelki hatások érték az írót, amikor ezt és ezt találta ki.